Ось невдала фраза з одного сучасного оповідання. Нам важко бачити тебе прикутим і страждаючим. Можна за попереднім прикладом поставити замість страждаючий дієслово. Нам важко бачити, як ти страждаєш прикутий. Можна скористуватись і віддійслівним прикметником. Нам важко бачити тебе прикутим і стражденним. Часто буває можливо замінити активний дієприкметник пасивним дієприкметником від того ж дієслова. Інколи можна замінити активний дієприкметник дієприслівником від того ж дієслова або іменником іншого кореня. Замість неправильно складеної фрази під час обговорення доповіді всі виступаючи товариші зазначали важливість поставленого питання, можна сказати, під час обговорення доповіді всі товаріші, виступаючи, зазначали важливість поставленого питання. Або під час обговорення доповіді всі промовці зазначали. Тим, кому потреба протокольної точності, можна скористуватися описовою конструкцією Усі товариші, що виступали або брали участь у виступах, зазначали. Як бачимо, є багато різних способів, щоб, не порушуючи милозвучності української мови, правильно і точно передати те, що в російській мові передається активними дієприкметниками. Пасивні дієприкметники. Як уже зазначалося, в українській мові дуже поширеними є пасивні дієприкметники на «ний», «тий». Від деяких дієслів уживаються паралельні форми. «Одягнений», «одягнутий», «замкнений», «замкнутий», «затягнений», «затягнутий». Українська літературна мова – Однаковою мірою засвідчує обидві ці форми. Замість пасивних дієприкметників із суфіксом «м» у російській мові, українська мова знає описову форму. Получаємо результат, наслідок, що його або який одержуємо. Сравнюємо величина, величина, що її або яку порівнюють. Замість описової конструкції можна іноді поставити пасивний дієприкметник недоконаного різновиду, якщо він утворюється з суфіксом -ува, -юва. «юва» – одержуваний наслідок, порівнювана величина. Як зазначалося вище, пасивні дієприкметники виконують у реченні з більшого функціозначення. В накинутій на плечі сірячині порожні рукави обвисли перебитими крилами. Він стояв під стіною в кутку. Харчук. Але пасивний дієприкметник нерідко буває і частиною складеного присудка. За війну він був чотири рази поранений. Волошин. Зауваження до низки дієприкметників. Бажаючий, що котрий який бажає, охочий. Часто можна натрапити на таке оголошення. Бажаючі взяти участь в екскурсії повинні записатися в місце в комі. Ми знаємо з попереднього, що форма активного дієприкметника не належить до рис української мови, а тому треба добрати способу, щоб уникнути в наведеній фразі штучного дієприкметника бажаючий. Як це зробити? Можна, як ми бачили, вже вдатись до описової конструкції. Усі, що, котрі, які бажають... Взяти участь в екскурсії можна, не міняючи змісту фрази, висловитись по-іншому, підшукавши відповідний прикметник.